І ви вирішили знайти заміну? Ми вирішили попити гарячого чаю. А ви завжди у всьому, Оленько, така сувора. Мене ваша думка не цікавить, – різко кинула Ольга і вдала, що уважно читає. Ну що ж, пішли, Марія, тоді у двох, коли в трьох не вийшло. Обіцяю, що до 23-ї ми вас доставимо, як і обіцяли на таксі. «Сувора!» – мовив Василь, коли вони вийшли в коридор. Її ждуть великі і складні випробування. «Чому ви так вирішили?» – здивовано кинула Марія. «Бо в неї є запеклий ворог, непривітний характер. Таким людям важко живеться, бо вони не бачать багатьох кольорів і дуже часто лише два – чорний та білий. Василь прочинив двері до кімнати, ухайної, світлої, по-домашньому затишної. За столом сидів Валентин, а невисокий худордявий хлопець нарізав помідори. «Це найкраща дівчина трьох останніх століть», – сказав Василь. «А це мій однокурсник Толик. Поки ми блукали по Києву, він встиг насмажити картоплі, що дає йому підстави вступити в товариство холостяків». Ну, а цього легення ви вже знаєте. Художник за покликанням, встигнув навіть скінчити два курси інституту, але має великий ганч – українець. На Валентиновому обличчі з'явилася стримана усмішка. Він ще й смієць. Взяв і намалював портрет Шевченка у засленні. А завдання було передового робітника – передову Ярку чи свинарку, а він – Тараса із засмученим лицем. Немає нашої чудової дійсності, немає й інституту. Вони вечеряли і тихо гуманіли. Перед Марією, мов би, відкривалися двері до зовсім нового світу, про існування якого навіть не здогадувалося. Хлопці говорили притишеними голосами – Ну, як Хмельницький міг не передбачити, що з того вийде. Валентин аж ліг на стіл і обвів усіх гарячим, роз'ятреним поглядом. Василь нічого не встиг йому відповісти, бо в коридорі почувся різкий голос Вахтерші: Це по твою душу, кинув Святненко. Ховайся в шафу. Валентин звично пірнув за дверцята. За голосно постукали. Заходьте. Мовив толек. Двері різко розчинилися, і чергула в'їлася поглядом у тих, що сиділи й вечеря. А де дружок? Нема, він уже кілька хвилин тому як пішов, не моргнувши оком, сказав толек. Вахтерка обвала усіх недовірливим поглядом і пішла. Коли кроки віддалилися, Василь відчинив дверцята. Я колись задихнуся у цій шафі. Валентин сів до столу. «Дякую вам за чай!» – подякувала Марія і рушила до дверей. «Спасибі, що ущасливила наше босяцьке товариство!» Василь вклонився, а Валентин і Тулек привітно кивнули головами. Марія перетнула коридор, де ще кипіло життя, чувся сміх, гамір і причинила двері до своєї кімнати. Ольга стояла в довгій нічній сорочці і причісувалася. Ковзнула поглядом по Марії і підійшла до вікна. Над осіннім садом стояв срібний диск. Марія переодяглася, вимкнула світло і пішла в душ. Дивилася, як вода збігає по її тонкому смаглявому стані і, мов би, бачила себе збоку. Роздивлялася талію, довгі стрункі ноги, Округлі перса. Її шкіра неначе світилася під м'якими струменями води і випромінювала тепло. Пірнула в нічну сорочку і зайшла до кімнати. У відчинене вікно пливла осіння тиша. Десь хтось палив листя і гіркуватий дим навмання брів поміж деревами і безборонно заходив у відчинені гуртожицькі вікна. Вдихнула дим, минулої осені вони з батьком палили на городі бур'яни, пекли картоплю і вечеряли нею під ясними вересневими зорями. Лягла в ліжко. Душа тихо вивільнилася з плоті і полетіла туди, де ще усі стежки і прижовклі трави чують її кроки, де потомлені батько і мати додивляються, напевно, вже треті сни. Тихий стукіт у двері розбудив Марію. Зиркнула у вікно, ледь-ледь розвіднялася. Накинула халатик і запитала, «Хто?» «Я, доню», – почула батьків голос, і радість витіснула рештки сну. Повернула ключ і спішно відчинила двері. «Тату, ви? Де це ви взялися?» Марія повисла батька на шиї. «Нечай і собі розчулився». Пригорнув доньку і поцілував гладенько зачесане волосся. «Сьогодні ж день твого народження і свята покрова. Як же я міг не привітати тебе в цей день?» Мати теж хотіла приїхати, але саме купають буряки і поспішають, поки погода гарна. «Що, і сьогодні працюють?» «Свято ж!» «Мати не піде!» «Заходьте, татом!» «Давай не будемо нікого будити. Рано ж ще. Я почекаю тебе в холі. Туди, дещо привіз домашнього, щоб ти могла відмітити своє вісімнадцятиліття». Там мати й подарунок поклала. Михайло Пилипович заніс до кімнати сумку і вийшов. Марія теж невдовзі зайшла до просторого холу. Нечай стояв і дивився у вікно, де синів ранній світ а на його тлі золотився яблуневий осінній сад. Невидима господиня ходила від дерева до дерева, торкалася пальцями листя, і воно тихо і безшелесно злітало на вигорілі трави, малюючи некрикливий пейзаж згасання. Марія теж подивилася на ранній світ, у якому переважали два вічні кольори – синій і золотаво-жовтий. «Як ти тут? Звикаєш?» Вони сіли до столу один проти одного. «Звикаю, хоча дуже скучаю за вами, за школою». «Все мене», – нечай слухав доньку, схиливши на голову. На високе чоло спадав густий чорний чуб, Карі очі дивилися лагідно і пильно. У всьому його вигляді було щось надто молоде, поробоче. Марія з раннього дитинства почувала свою невіддільність від батька. Коли хворіла, він притискав її до грудей, і невдовзі спадала температура і минала хвороба. Нечай засумував, провівши доньку до столиці. Світ спорожнів і, мов би, побляк. Через кожні два тижні навідувався, повертався гордий і втішений. Казав дружині пошепки, неначе боявся, що хтось те почує. Ну і гарна вона в нас. Не бачив у Києві їй подібної. «Як ви там? Я вже так додому хочу». «Та як?» Дома ж, ти знаєш, від світання до смеркання тихий марафон. То було хоч телевізор дивлюся, а зараз чогось і в той ящик не хочеться глянуть. Одно дорогого і любимого Ілліча показують, куди він їде та як хулої коло нього спини гнуть. Гетко слухать і дивиться. Нечай стишив голос до шепоту, бо в коридорі почулися кроки. Обоє зиркнули на скляну стіну, що відділяла хол від коридору. Марія побачила Василя, йшов у спортивному костюмі на майданчик. Він схилився на двірок, привітався і сказав, «Вітаю, юну, нечаївну, з днем народження! Нехай свята покрова завжди захищає тебе і береже!» «Дякую, Василю!» «Не знала, що ти так рано встаєш!» Хто рано встає, тому Бог дає. «А це твій тато?» Василь ступив крок і простягнув руку. «Василь!» «А мене звати Михайлом, та ще й Пилиповичем!» Нечай підвівся і потис довгу, міцну й красиву Василеву руку. «Марії, це тобі, матір Божа, благодать з-під свого омофору дарує!» Він теж подивився у вікно, за яким уже золотився лагідний осінній ранок. На тлі туманцю квітнула помаранчева квітка сонця. Радий був познайомитися. Святненко вклонився і вийшов. «Хороший хлопець!» Нечай провів його теплим поглядом. «Він з тобою вчиться?» «Ні, він на п'ятому курсі». Ти когось із моїх однокласників бачиш? Перевела розмова на інше. Часто бачу Валю. Пішла до телят. Чую, як вони женуть на пасовище телят. Вона голосиста. Рівчачок розмови тік тихо і воркітливо. Навколо рідні, знайомих, сусідів. Василь знову з'явився в дверях, розпашилий, збуджений. Тримав у руках оберемок Чорнобривців, дарую тобі найбільш українські квіти. Він поклав на стіл букет і зник так швидко, що Марія навіть не встигла подякувати, лише зашарілася, а нечай, потрісканими пальцями, посмикав чорний вус і сховав під ним усмішку. Піду поставлю квіти і подивлюся, чи Ольга не встала. Марія зайшла до кімнати, Ольга вже прибирала ліжко. Хто це прямо зранку обдер клумбу? Сирі очі дивилися суворо й холодно. Так неначе вона виносила тяжкий вирок. А, неважко здогадатися. Вітаю тебе, Олю, з Покровою. Марія поставила квіти у вазу. Я таких свят не визнаю. Ми святкуємо з татом і мамою лише Новий рік, 1 травня, 9 травня, 8 березня, 7 листопада. Марія нічого не відповіла і вийшла. Вони невдовзі залишили гуртожиток і неквапливо пішли на тролейбусну зупинку. «У мене ще багато часу, і я хочу подивитися, де ти вчишся». Неща розмахував порожньою сумкою і йшов переповнений гордістю. Бачив зацікавлені погляди, що перечіпалися за них. Він теж вивчав молоду дівочу ріку, Обчекрижену, з оголеними коліньми, гарну, симпатичну і негарно, але жодна із зустрічних дівчат не була схожа на його доньку. Тролейбус перетнув міські вулиці, і вони вийшли коло червоного університетського корпусу і пройшли парком до світлої будівлі, де навчалася Марія. У неї, як у вулик, заходили студенти-викладачі. Нечай спостерігав за тим безкінечним плином і відчував втому. Біля них зупинилася чорна волга. З неї вискочив модно задягнений молодик, зміряв Марію веселим поглядом і кинув Привіт! Нечай провів його довгим поглядом, і коли той сховався за масивні двері, промовив украй здивовано. «Оце є такі, що їздять на заняття державними машинами?» Бачу номери урядові. «Це син заброди», – відказала Марія. «У того самого, що живе в ім'я народу?» Михайло Пилипович засміявся, карі очі спалахнули. «Жди нього добра, коли він, молодий бичок, не соромиться, під самісінький університет приїздить державною машиною». Хоча б на коло входу висаджувався а далі, Ну що ж, біжи. Ще раз вітаю тебе, дочко, з днем народження, а я піду пошукаю магазин бджільництва. Я зробив вулик комбайн, хочу дещо там подивитися. Натовп заніс Марію до вестибюлю. Доброго ранку, почула над самісіньким вухом і побачила високу постать юрка недолі. На його чистому, як у дівчини, обличчі грала весела усмішка. Хтось сьогодні, кажуть, народився і з цього приводу мали відмінити заняття, але перенесли це геніальне рішення на неділю. Звідки така поінформованість? Марія здивовано змикнула бровами. Як староста курсу маю систему власних інформаторів, прослуховуючи пристрої і приватне КДБ. Без цього зараз не можна. Вони вмонтовані навіть у наші вуха. Коли ми народжуємося, нам вшивають їх як додатковий радянський орган. Саме тому советский чоловік звучить гордо.